«Ти, «Ти, маєш відвагу признаватись у такому? Ти не думав?» Катерина з обуренням відсувається від нього. Не може зрозуміти, щоб двоє людей у ліжку були такими чужими. «Чого ти кидаєшся?» «Та я для того й оженився, жіночко, з тобою, щоб не треба було думати». «Не говори мені про своє оженення». «Ти полакомився на гроші!» «Маєш рацію!» «Я сто разів розкаявся в цьому, але що вдієш постфактум?» «А ти ще хочеш, щоб я думав?» «Хай кінь думає, в нього велика голова!» Розсміявся попростатськи, свідомий, як подіяв цим на нерви дружині. Сціпенівши від зненависті і погорди до такого мужика з титулом доктора, Катерина вмовкла його і її щастя, що вибухи злоби у Катерини були хоч високої напруги за те короткотривалі. Уміла за кожним таким вибухом переконати себе, що причиною її озлоблення до чоловіка було, і, на майбутнє буде, її глибока любов до нього. Як кожна закохана людина хотіла бачити свій предмет обожнювання якомога більше наближеним до ідеалу. Крім того, свідомо залишалась вірною своєму прогнозові, висловленому колись в Олені за чаєм. Річинські минуле, безбородьке майбутнє. Не минуло і місяця з дня пожежі на Кінський, коли наше струснула Нова сенсаційна вістка. Повернулася з варшавського публічного дому жінка Сулімана Ривка. Після вбивства на вузькій та трагічного випадку під час місії у Вишні, місто сприйняло факт повернення молодої Суліманихи у наше як веселу комедію. Правда, серед глядачів цієї життєвої комедії знайшлися і обурені тим, що Нашівське староство дозволило проституці прописатись у містечку. Делегації Нашівських матрон староста відповів, що Ревека Сулейман письмово зобов'язалась раз назавжди порвати з ганебним ремеслом. Повернулась вона під стріху свекрухи з єдиною метою доглядати хворого чоловіка і його стареньку матір. Беручи до уваги вище наведені благородні мотиви колишньої грішниці, адміністративні органи нашого не мали підстави відмовити їй у проханні. Як у добрій комедії, і незначна репліка викликає сміх глядачів, так і ці чутки послужили нашівцям предметом для веселих розмов. Нашівські франти реготали, як жеребці, з того, що літні дами чинили стільки галасу з приводу ще однієї проститутки в нашому. Ти слухай, штовхали по батярськи один одного ліктем під бік. Може б, улаштувати нам рев'ю нашівських корінних дівиць легкої поведінки, аби переконати тих старих сов, що наше. Не таке вже відстале місто, як їм здається, заява ривки, що у наше пригнало її почуття сімейних обов'язків, теж добре розвеселила нашивців. Не забавлялись поверненням ривки у наше тільки ті, хто свого часу підписував суліманові векселі чи, як пана Катерина Річинська називає, грошові зобов'язання. Вони знали, що коли стару бебеле можна було загуляти цукром, наче малу дитину, то з крутою на всі чотири ноги варшавською проституткою справа туга. Отець Нестор, що в силу обставин, серйозна недуга дружини звільнила отця Нестора від цього почесного обов'язку, взяв на себе роль заступника і репрезентанта роду Річинських розвіяв останню ілюзію щодо незаконного шлюбу ривки з Суліманом. Незадовго до свого захворювання, якщо він взагалі коли-небудь був здоровим, той півчоловік, той йолуб, той бовдур поїхав до Варшави і не лише записав ривці частину свого майна, але й упросив її взяти з ним цивільний шлюб. Один цей вчинок ілюструє стан душевного здоров'я Сулімана, але від цього не легше його боржникам. Отже, Ревекка поруч старої Бабеле по смерті Рафаїла являється законною спадкоємицею всього, що належало йому за життя. Не варто перечисляти тут усіх боржників Сулімана і описувати їх самопочуття. Досить буде, коли скажемо, що пані докторова Річинська так пройнялась долею свого грошового зобов'язання, що Безбородько серйозно вжив заходів, щоб запобігти передчасним родам у дружини. Одне беззастережно поєднувало всіх нашівців. Цікавість, як виглядає Ривка тепер? Хто знав її колись – тому залишився в пам'яті образ молодої, самітського типу вродливої, але ненормально товстої, з жировими обручами на шиї та перев'язками на руках, лінивої в рухах, завжди наче сонної жінки. Сиділа переважно на стільчику під Сулімановою хатою проти сонечка, а в жару в ціні єдиної деревини на тому подвір'ї. Як же нашівці уявили собі ривку після повернення її з Варшавського дому розпусти? Не можна сказати, щоб у цьому випадку хто-небудь з них, від Матрон до Франтів, спромігся на оригінальність фантазії. Спільне джерело, яке підживлювало їхню уяву в тому напрямі, екран та ілюстрації в бульварних виданнях і породило спільний, стереотипний образ проститутки великого міста. Ривка уявлялась їм дебелою, з яскраво намальованими губами, в яскравій червоній сукні з декольте-попуп, з дешевими блискітками на шиї, пальцях та зап'ястях, в екстравагантному капелюсі на бакир, в рожевих панчохах з цигаркою в вустах, крикливою, безсоромною бабою, яка не дає порядним чоловікам дороги перейти. І тому наші матрони були ошарашені, коли вони її побачили. Її очам представились, перш за все, струнка, по великоміському елегантна, тобто скромно одягнена молода дама. Не було в нашому, мабуть, жодної франтихи, яка б не позаздрила ривці на її туфельки з крокодилячої шкіри на віденському каблучку. Власне, не на французькому, а на віденському. Чи на сумку з того самого матеріалу? Чи на капелюшок берет справжньої соломки Панама? Розуміється, що так скромно і притому елегантно одягнена дама – не буде показуватись на вулиці з цигаркою в зубах і тим більше чіплятись до перехожих чоловіків. Наші вські дами дістали новий привід для обурення. Як сміла та шмата підробитись під даму з товариства! Хай не думає собі та панінца, що коли вона тимчасово здала у поліцію свою реєстраційну книжечку, то вже й відразу очистилась від усіх гріхів. Гарно б то виглядало на світі білому, якби можна було зі зміною одягу міняти й душу. Ривка, яка раніше майже не показувалась на вулицях нашого, була залінива для цього. Тепер статечно шпацерувала з чоловіком під руку по нашому, щось без угаву нашіптуючи йому. А Суліман, і він посміхався своєю загадковою сумною посмішечкою, невідомо тільки, чи на слова ривки, чи до своїх видінь. Оскільки отець Нестор особисто не мав жодних фінансових оборудок з Суліманом, був клієнтом тітки Клавди, Катерина звернулася до нього з проханням винюхати, як фактично обстоїть справа з її злощасним зобов'язанням. Нестор зразу не дуже був радий цій місії. Приводив слушні аргументи, як, наприклад, такий, що справа пахне тонким шпіонажем, а він, гусарин, звик рубати з плеча. Йому висували контраргументи. Добре, а якщо не він, то тоді хто ж з родини? Де той серед річинських – якому можна було б доручити цю делікатну справу. Чи же, не Войкові Михайлові і не Зенкові і не докторові Гукові. Войко Сидір, який, можливо, міг би офіційною дорогою, тобто через свого знайомого у старостві, дещо дізнатись про цю справу, був зайнятий тільки хворобою дружини. Отже, не було Несторові іншої ради, як символічно висловлюючись, замінити мундир Гусарина на фрак дипломата. На перших порах Нестор чимало нашлякувався, пане Добродію, ремствував на себе, що при всій паршивій відкритій москальській натурі не здатний бути ані дипломатом, ані виконувати роль слідчого. Тим паче, що... Та панніця має більше хитрощів, ніж усі річинські разом. Вона відразу розкусила його наміри, а тепер грається ним, як кішка мишкою. Після кожної зустрічі з Суліманихою Нестор забігав до Олени чи Безбородька здавати реляцію з поля бою. Одного дня, заскочивши до Олени зранку, не встигла його розпитати, чи ночував у нашому, чи так у досвіда вибрався з дому. Поспішив обрадувати Гелю, що Неля дуже схожа на ривку Суліман. Бідна Олена аж присіла з образи за такий глум над її дитиною. «Бійся Бога, Несторе, я не знаю, направду, як тобі язик повернувся порівнювати квітку з такою, з такою». Не могла зважитись назвати ремесла ривки. Гелюню, за дурною звичкою поплескав братову по щуці. А я тобі кажу, що всі славетні мадонни Рафаеля, Леонардо да Вінчі, знаєш, хто були? Жінки легкої поведінки, пане добродію, вуличниці, от тобі і матки Боскі. Несторе, я тебе прошу, залиш матір Божу в спокої. Далебі не знала, чи самій тікати, чи йому показувати на двері. Не раз за життя Аркадія виникав у неї сумнів, чи її чоловік щирий у проповідуванні христових істин, чи вірить він у те, що виголошує з Амвона. Проте формально ніхто не міг йому нічого закинути. Може, не завжди був щирим але, напевно, завжди був галантним супроти Бога. Бо ти, Гелюню, не даєш мені слова сказати. Подумай і скажи сама. Яка порядна дама в той час дозволила б малювати себе з оголеною цицею? Я думаю, поцілував для примирення худеньку ручку братової, що ти не така наївненька, щоб повірити, що... Мати Божа зійшла з престолу, щоб позувати художникові, хай би і геніальному. Пізніше Олена звідкись чула, ніби Суліман і оженився з ривкою тільки тому, що вона подібна до Нелі. Бойнеля якось спитала по-дитячому Волени. «Мамцю, це правда, що я подібна до ривки Суліманової? Мені смішно, а мамі?» Олені не було смішно. Не зраджуючи нікому з домашніх свого наміру, Олена вирішила сама придивитись до жінки Сулімана. Побачивши ривку, Олена, зберігаючи безсторонність, мусила сказати «Так». Як їй цього не прикро було визнати, а якась подібність між молодими жінками так і була? Оскільки Олена розуміється на жіночій красі, то одне з певністю можна б сказати. В обох, перш за все, бездоганно чистий профіль. З ледь помітною горбинкою носик. Витончене Олена сказала б, якщо б це не прозвучало смішно, ювелірне викінчення ніздрів, бездоганна лінія підборіддя і шиї в них, Справді тотожні. Обидві мають малі, але повні, ніби набряклі від молодечих сосків губи. Різниця хіба в тому, що ривка злегка підмальовує свої? Все ж таки вовка в ліс тягне, а в нелі вони блідо-блідо рожеві. І шкіра у ривки темно-оливкова, притаманна південній расі а у Нелюсі вона шляхетно блідава, з кремовим відтінком, через що і порівнюють її шкіру з пелюстками чайної троянди. «Але, Господи, ти наш!» – подумала Олена. «Яке значення має ця зовнішня облудна схожість з тими різними світами, що кожна з них носить у своїм серці? Всередину, навіть коли б Олена забула, який день був, то їй пригадали б його вареники з картоплею. З самого ранку приїхала Нестерова. Було близько дев'ятої. Ще ніколи не приїжджала так рано. Мусила хіба що до схід сонця встати. Що Олена може розказати про Нестерову, яка вона була того дня? Мала, як звичайно, червоні підпухлі від плачу чи безсоння повіки, а може від одного і другого разом. Була неуважна більше, ніж завжди. Шукала, наприклад, сумку і не бачила, що та лежить перед нею на столі. Чи питалась про те, на що тільки що дістала відповідь. Відчувалася в її мові така непритаманна її лагідному характерові опришкуватість, і, як усі нервові люди, була досить нетерпляча. Скаржилась Олені, старалася сісти спиною до світла, що різні справи затримують тепер Нестора часто на ніч у нашому. Знову в нього якийсь там план з експортом пшениці чи поставкою вівса для армії. У всякому разі, Гешефти змушують його більше перебувати в нашому, ніж на селі, вдома. А він, зрештою, для Гелі це не секрет. Такий нехлюй, що може в тій самій сорочці бігати цілий день по місту, а ввечері покластися в ній спати. Крім того, вона завжди старається подати йому каву до ліжка, щоб не курив ще. а в готелі... Заки сяде заснідання, напевно зотри цигарки висмалить. Він на око зовні, нічого собі, добре виглядає, але серце в нього нікудишнє гелюню. Тримається на волосинці, як то кажуть. Тому вона хоче спитати гелюні, чи та не мала б нічого проти, аби Нестор ночував у річинських. Сьогодні годі Олені сказати, чи була це лише турбота про здоров'я чоловіка, чи дипломатія жінки, яка дещо вже підозрівала. Розуміється, Олена ні одною гримасою не подала вигляду, що вона не захоплена пропозицією Нестрової. Навпаки, обіцяли бідній жінці зайнятись нехлюєм і припильнувати – щоб переодягався до сну нічну сорочку Мився щодня до половини Виходив з дому у виглянцьованих черевиках А мені завжди здавалось, що австрійські гусари були такі підтягнуті І що до цигарки, то йому взагалі буде заборонено курити там, де спить Оленина готовність зайнятися шалапутом І відразу добре вплинула на настрій Нестерової Погодилась випити чашку кави, від якої часочок тому відмовлялась. Поцікавилась з приготуванням до весілля в Меланії. Ще пожартувала, що на це весілля обов'язково мусить справити собі нову сукню, аби вийшла так, як з весільним обідом в Катерини. Проте весь час скрутилась в кріслі і чекала на Нестора. Само собою, якщо Нестор є в нашому, то напевно забіжить до Гелюні. Так було тієї середи до полудня. Після обіду, коли Олена збиралась посилати Мариню до Безбородьків, чи не там бува застряг Нестор, до Річинських з'явилась стара Бабеле, мати Сулімана. Незважаючи на близькі стосунки сина з родиною Каноніка, Бабеле ніколи ще не була в домі Річинських. Тимто її поява викликала волене зрозуміле зачудування. Суліманова увійшла беззвучно у своїх повстяних домашніх пантофлях, в голубій, в білі горошини, по дівочому ясній сукні, в сніжно-білій, накрохмаленій хустині на голові, за староєврейським звичаєм зав'язаній з зі зніяковілою усмішечкою. Що відкривала порцелянові зубки? Акуратненька, голубо біла, накрохмалена старенька. Олена як тепер пригадує собі, чогось відразу не те, щоб злякалась старенької, але дістала недобре перечуття щастя, що, хоч Нестерова, була поруч. Що скажете нам доброго, бабеле, сідайте? Ні-ні, замахала руками від себе. В неї немає часу сідати. Вона хоче лише щось запитати вельможної пані. Говоріть, бабеле, питайте. Мати Солімана боязко оглянулась позад себе. Сюди ніхто не увійде, відгадала її думку Олена. Ніхто, напевне, стара бабеле хоче запитати, бо вона нічого не розуміє, де гріх, «А де велика честь для неї і її сина Дім?» Говорила вона польсько-українським жаргоном, нехтуючи всякі граматичні правила. Просто не знати було, чим пояснити, що, родившись на Галицькій землі, вона так погано засвоїла мову її народу. «В неї не всі вдома», – пошепки сказала Несторова, відсунувшись з кріслом від матері Сулімана. «Що за честь?» «Що за гріх? Про що ви говорите, Бабеле?» Бабеле значуще похитала головою. Вона знає, що говорить. Якби вона не знала, то хіба прийшла б сюди докучать вельможнє панство? То скажіть і нам. Бабеле пожувала, пожувала порцеляновими зубками і почала сльозним рівним голоском. Пан Ксенц Річинський приходить і сидить до допузна. Потім бере і йде до Лужка з моїм невістком, зривком, і там сплять. Лужко відто є, аби спати в ним, але не треба з чужим жінком то робити. А син Рафаїл лежить сам у свій Лужко. В нашій віра то великий гріх. Бабеле не знає, Може, у католицька віра то велика честь, але в нашій то паскудний гріх. Дісяй й рано Рафаїл потребував вийти. Я, перепрашам, Бардзо, до вітру, як кажуть мужики. Ну і добре, і хай собі йде на здоров'я. Я дивлюся, а він входить в хату сікіра і кладе його під свій лужко то може бути велике нещастя від того сікіра. Бабеле хотіла це сказати, а тепер «Пшепрашем і довідзення!» Заткуючи до дверей, Бабеле зникла за ними, як і увійшла, наче гномик. Хвилину спаралізувала повітря мертвецька тиша. Буває так при покійникові, коли найближчі вичерпають свої сили плачем. Олена не дихаючи, боялася глянути на Нестерову. Уздріла тільки жовте, наче з білого воску, вухо братової. От бачиш, досить нормальним голосом, як здалось Олені, промовила Нестерова, тримаючись за скроні. І як тут не збожеволіти? І все. І більше нічого тієї пропам'ятної середи. Нестерова Взяла і так, стискаючи долонями скроні, почала поспішати до поїзда. Ні хвилини довше не хотіла залишатись у місці, де кожної миті могла зустрітись з невірним мужем. Нестор того дня так і не показався в Олени. Не було його і в Безбородськів, хоч знайшлись люди, які бачили його в нашому. Все це стосується середи. В п'ятницю в досвіта Річинських збудив різкий дзвінок, який, звичайно, попереджував телеграми. Нестор Без капелюха, розпатланий, змарнілий, щоб за несповна два дні так подалась людина. З божевільно розширеними зіницями, з загуслою піною в кутиках рота, розбудив весь дім, щоб сповістити несамовиту новину. Несторова вмерла, стільки навколо ненормальних, що Олені в першу хвилину, прости господи гріха, стукнуло в голову, що і Нестор втратив здоровий глуст. Як же могла Несторова вмерти, коли вона ще передучора була в Річинських, сиділа тут, за оцим столом, і розмовляла з Оленою? Як же ж можна отак, ні з цього, ні з того, померти жива людина? Нещасливий випадок, чи що? Може, щось серцем? А може, ти чуєш, Несторе, то не смерть, а летаргія. Лікар оглядав її. Треба було прикласти дзеркало до рота. Чуєш, Несторе? Як Олена не випитувала його, як не термосила ним, не могла нічого путнього добитись від нього. Щойно на похороні треба віддати справедливе. Меланія взяла на себе. Всі клопоти від початку до кінця. Дізналася Олена правду. Смерть Нестерової спричинив нещасливий випадок. Нестерова, замість прийняти крапель від серця, накапала в келишок тих, що були призначені для її хворих очей. В очних каплях був ціаністий калій, і тому смерть наступила відразу. Півгодини тому Зайшла ще в кухню і наказала служниці нагріти у великому баняку води, щоб на ніч намочити білизну. І хто б тоді був, думав, що тепла вода якраз пригодиться, щоб помити тіло покійної Нестерової. Нестор, який уже трохи прийшов до себе, показував збентеженим, проте цікавим родичам, пляшечки з-під одних і других ліків. Дійсно, були однаковісінькі. Якщо вірити йому, то рідини і кольором були схожі, так що помилитись було неважко. А чому ніхто не спитає? Ходила Олена поміж приїжджами з настороженим вухом. Куди поділася з очних ліків етикетка з намальованим на ній черепом? Не може такого бути, щоб у аптеці відпускали отруйні ліки без застереження. Ходили чутки, що має приїхати судова експертна комісія. Але це були тільки розмови, бо отець Ілакович особисто поїхав до староства просити, щоб звільнити родину від такої прикрості. Справа була в тому, що якби було слідством доведено – що Нестерова сама наклала руки на себе, той похорон мусив би відбутись без священика. Крім того, за прапрадівським звичаєм, незважаючи на її становище за життя, треба було б ховати її за огорожею кладовища. З консисторії через нашівського декана передали, щоб похорон покійної відбувся як найскромніше. Нехай ховає лише один священик, і то з родини, а щоб на тризні були присутні виключно найближчі родичі. Такий нещасний випадок, така трагічна помилка, така несподівана негадана смерть у розквіті віку. Бідкались приїжджі родичі, а серед них найбільше тітка Рузя з зеленої. До її свідомості ніяк не могло дійти, як могла померти Нестерва, коли вона на вісім років молодше від неї. Вісім років! Оскільки Олена останньою розмовляла спокійною, всі сунулись до неї з запитаннями. Чи дійсно її очі робили враження хворих? Чи не нарікала покійна на своє життя? Жартувала? Мала апетит того дня? не розповідала часом якогось віщого сну, не скаржилась на погані перечуття,